Розділ 16. Один Ральфові вдалося завести старенький олдсмобіль, але треба було кілька хвилин, щоб доїхати до міської лікарні, розташованої в східній частині Дері. Керолайн розуміла сумніви Ральфа з приводу його водійської майстерності і намагалася поспівчувати, але за натурою вона була імпульсивною, усе квапилося, навіть роки не змогли зм'якшити цю якість її характеру. У далеких поїздках вона ніяк не могла стриматися від докорів. Спершу Керолайн мовчки вичікувала, вибираючи підходящий час для критики. Якщо її особливо дратувала швидкість їхнього пересування, вона цікавилася, чи допоможе йому клізма, щоб упоратися із запором. Вона була мила, але язичок, мов бритва. Заохочуваний такими зауваженнями, Ральф завжди пропонував, ніколи не відчуваючи злості і роздратування, помінятися місцями. Пропозицію Керолайн завжди відхиляла. Вона вважала, що справа чоловіка вести машину, а дружина повинна вносити в це заняття здоровий критицизм. Ральф чекав, що Луїза теж висловлюватиметься щодо швидкості або його незграбної манери водіння, але вона нічого не говорила. Просто сиділа на тому ж місці, де колись Керолайн, і тримала сумочку на колінах, як і Керолайн. Плями світла, неонові вивіски магазинів, ліхтарі світлофорів веселкою ковзали по обличчю Кер... Луїзи. Її темні очі були холодні й замислені. Після смерті Розалі вона ридала ридма, просячи Ральфа опустити жалюзі. Першим імпульсом Ральфа було бажання кинутися на вулицю, поки Джо Вайзер не встиг виїхати. Попросити Джо бути дуже обережним, розповісти йому, що коли сьогодні ввечері він буде виймати речі з кишені штанів, то не знайде дешевого гребінця. Невелика втрата, люди постійно гублять гребінці. Однак цього разу втрата просто величезна, тому що під колесами машини може виявитися і сам фармацевт. «Слухай мене, Джо, слухай уважно, тобі необхідно бути дуже обережним». Тому що із зони гіперреальності надійшло багато новин. І всі вони виходять від темних сил. Однак могли виникнути й проблеми. Найбільша з них полягала в тому, що Джо Вайзер, який так люб'язно організував Ральфові прийом до акупунктуриста, міг подумати, що старий з божеволів. І крім того, як людина може захистити себе від істоти, яку вона навіть не бачить. Тому Ральф опустив жалюзі. Але перед тим востаннє глянув на чоловіка, який повідомив йому, що зазвичай його звуть Джо Вайзер, тому що тепер він став старший і мудріший. Аури залишалися на місці. Тому Ральф побачив, що яскраво оранжево-жовта мотузочка Вайзера ціла і тягнеться вгору від його маківки. Виходить, з фармацевтом наразі все гаразд. Принаймні в цю мить. Ральф повів Луїзу на кухню і зварив каву, чорну і дуже солодку. «Це ж він убив собаку?» – запитала Луїза обома руками, підносячи чашку до губ. «Розалів била лиса тварюка». «Так, але не думаю, що саме ввечері. Насправді він вчинив це ще вранці». «Чому?» «Тому що йому таке підсило», – похмуро повідомив Ральф. Це єдина причина якою керується чудовисько, просто тому, що йому таке підсило. Луїза дивилася на Ральфа довгим, оцінюючим поглядом, потім в очах її з'явився вираз полегшення. Ти це з'ясував? Я повинна була б здогадатися в ту ж хвилину, коли побачила тебе сьогодні ввечері. І я здогадалася б, якби мій розум не був зайнятий тисячою інших думок. З'ясував? Ну, до цього мені ще дуже далеко. Але кілька ідей усе ж таки з'явилося. Луїзо, ти підеш зі мною в лікарню? Звичайно. Хочеш побачити Біла? Не зовсім упевнений, кого саме мені хочеться побачити. Може й Біла, може й його друга... «Боба Полгерста. Можливо, навіть і Джимі Вандермеєра. Ти його знаєш?» «Джимі Вандермеєра? Звичайно ж знаю. А ще краще я знала його дружину. Вона грала з ним в покер. Померла від серцевого нападу. Так несподівано». Луїза замовкла, уп'явшись у Ральфа темними іспанськими очима. «Джимі в лікарні? О, Боже, у нього рак». Хвороба загострилася? Так, він лежить у сусідстві з приятелем Біла. Ральф переказав Луїзі ранкову розмову з Феєм і повідомив про записку, залишену на столику майданчика для пікніків. Він сказав і про дивний зв'язок між палатами та їхніми мешканцями Полгерст, Джиммі Вандермеєр, Керолайн. І запитав, чи не вважає Луїза це простим збігом? «Ні, у цьому я впевнена», – вона подивилася на годинника. «Ходімо, час відвідувань закінчується о пів десяту, так що нам треба поквапитися». Два «Тепер, коли вони звернули на госпітал-драйв...» «Знову ти забув вімкнути вогні повороту, Любий», – прокоментувала б Керолайн. Ральф глянув на Луїзу, що вчепилася в сумочку». Аури він її не бачив і тому не знав, як вона себе почуває. Луїза кивнула. «Нормально. Не дуже добре, але нормально. Не хвилюйся за мене». «Але я хвилююся, Луїза», – подумав Ральф. «Дуже. І, до речі, ти бачила, як лікар номер три дістав гребінця із задньої кишені штанів Джо Вайзера». Дурне питання. Звичайно ж, бачила. Лисий карлик хотів, щоб вона бачила. Хотів, щоб вони обоє помітили. Питання полягало в тому, яке значення Луїза надавала вчинку виродка. «Що тобі відомо насправді, Луїза? До яких висновків ти вже прийшла? Мені цікаво, але запитувати я боюся». За пів кілометра від основної дороги виднілася присадкувата цегляна споруда, центр допомоги жінкам. Безліч ліхтарів, Раль був упевнений, що це нововведення, освітлювали газон, двоє чоловіків походжали туди-сюди, їхні фігури відкидали гротескно подовжені тіні. Швидше за все охоронці, ще одне нововведення, ще одна соломинка в цьому диявольському світі. Ральф звернув ліворуч, не забувши увімкнути габарити, і акуратно в'їхав на підйом, що вів у багаторівневий лікарняний гараж. Угорі дорогу перекривав жовтогарячий шлагбаум. «Зупиніться, будь ласка, і купіть квиток», – промовляв напис на табличці. Ральф пам'ятав часи, коли в таких місцях ще працювали люди, роблячи їх менш моторошними. «Здавалося, такі дні ніколи не минуть, друже мій». Подумав Ральф, опускаючи скло і кидаючи дріб'язок в автомат. «Ральфе?» М, «М?» Він намагався не зачепити припарковані по обидва боки машини. Ральф знав, що проходи досить широкі, розумів це. Але нутром почував абсолютно інше. «От об Керолайн насміялася з мене!» Із почуттям збентеженого замилування подумав Ральф. «Ми приїхали сюди у справах чи просто так?» Хвилиночку, зараз припаркую цю штуковину». Він проминув кілька ніж, достатньо великих, щоб припаркувати Олдс, але жодна з них не мала достатньої вільної зони, щоби Ральф міг почуватися впевненим. На третьому рівні він нарешті відшукав троє вільних місць підряд, на них при бажанні можна було розмістити цілий танк, поставив машину посередині і, заглушивши двигун, повернувся до Луїзи. Згори і знизу лунало гурчання двигунів, але де саме неможливо було визначити через луну. Жовтогаряче світло, нахабне, що проникало в усі закутки і стало настільки звичним у подібних місцях, шаром отруєної фарби лягало на їхні обличчя. Луїза не відводила очей. Повіки її припухли від сліз, пролитих за розалі, але погляд залишався спокійним і впевненим. Ральф був уражений, наскільки змінилася жінка відтоді, коли сьогодні вранці він зустрів її ридаючою на лавочці в парку. «Луїзо», – подумав він, – «якби тебе зараз побачили твій син і невістка, вони з криком утекли б. І не тому, що в тебе моторошний вигляд, а тому, що жінка, яку вони вирішили спровадити в Рівервю Естейт, більше не існує». «Ну жбо!» Злегка посміхнувшись, підштовхнула вона його. «Будеш говорити? Чи волієш тільки дивитися?» Ральф, зазвичай обережний у висловлюваннях, бездумно випалив перше, що спало на думку. «Я волію з'їсти тебе, як морозиво!» Луїза посміхнулася. «Пізніше ми перевіримо, який у тебе апетит на морозиво, Ральфа. А поки що поясни мені, чому ти привіз мене сюди!» І не говори, що не знаєш, тому що я впевнена у зворотньому Ральф заплющив очі, зробив глибокий вдих і глянув на Луїзу Гадаю, тут ми знайдемо двох лисих приятелів Тих, які відвідували майлочер. Якщо хтось і може пояснити, що відбувається, то тільки вони А чому ти вирішив, що зустрінеш їх тут? Тут у них є робота Двоє чоловіків, Джиммі Вандермеєр і друг Біла, вмирають пліч-опліч. Мені варто було б зрозуміти, хто вони такі що вони роблять. І ту ж секунду, коли хлопці зі швидкої допомоги винесли на носилках місі Слочер, прикриту простирадлом. І я б зрозумів, якби не ця клята втома. Досить було одного погляду на ножиці. Але замість того я тягнув до сьогоднішнього дня... Та й то мені допомогла фраза, яку зрунила племінниця містера Полгерста. «І що ж вона сказала?» «Що смерть дурна, а кушерку, яка занадто повільно перерізує пуповину, давно б звільнили за професійну непридатність. Це змусило мене згадати міф, прочитаний у початковій школі, коли я ще не міг належно оцінити різноманітних богів, богині, значення троянського коня». Це притча про трьох сестер, грецьких сестер або, можливо... Чорт, не запитуй мене, я і вогні повороту забуваю увімкнути. Загалом ці сестри відповідали за плин людського життя. Одна з них плила нитку, друга вирішувала, якою довжини та нитка буде. Ти ще не здогадуєшся, Луїзо? Звичайно! Нервово вигукнула жінка. Мотузочки від повітряних кульок. Ральф кивнув. Так, мотузочки Не пам'ятаю, як звали перших двох сестер Але я ніколи не забував ім'я третьої Атропос Згідно з легендою, її робота полягає в перерізанні нитку Яку перша пряде, а друга відміряє З нею можна сперечатися, благати, але це нічого не міняє Коли вона вирішує, що настав час відрізати, вона ріже Луїза згідно кивнула. «Я знаю цю легенду. Не пам'ятаю, чи прочитала я її сама, чи мені хтось розповів, коли я була ще дитиною. І ти вважаєш, що так відбувається насправді, Ральфа? Тільки замість доленосних сестер з'явилися лисі брати?» «І так, і ні». Наскільки я пам'ятаю легенду, всі сестри були по один бік, з однієї команди І теж почуття в мене виникло щодо двох чоловіків, які вийшли з будинку Місіс Лочер, Давні партнери, які поважають одне одного Але третій приятель, той, котрого ми бачили сьогодні, не схожий на них Я вважаю, що лікар номер три – негідник і шахрай Луїза здригнулася Театральний жест, що став природнім аж у кінці. «Який він жахливий, Ральфе! Ненавиджу його!» «І я не виню тебе!» Ральф потягнувся до ручки дверця, та Ле Луїза зупинила його дотиком. «Я помітила, як він дещо зробив!» Ральф повернувся і подивився на жінку. Сухо хруснули шийні хребці». Він чудово знав, що саме повідомить йому Луїза. «Він обшукав кишеню чоловіка, що збив Розалі», – сказала вона. Поки чоловік стояв на колінах перед собакою, чудовисько залізло йому в кишеню і дістало грибінець. «А панама, яку носить лисий, упевнена, що я прекрасно знаю, звідки ця панама». Ральф продовжував дивитися на Луїзу, судорожно стиснувшись, сподіваючись, що її спогади не підуть далі. «Адже це Панама Біла?» Ральф кивнув. Луїза прикрила очі. «О, Боже!» «Як ти, Луїзо? Ти можеш іти?» «Так», – Луїза відкрила дверцята. «Але давай діяти швидше, поки я не розгубила всю свою рішучість». «Дай мені знати, коли це станеться», – відповів Ральф Робертс. Три. Щойно вони підійшли до головного входу міської лікарні, Ральф, нахилившись до Луїзи, прошепотів їй на вухо. «З тобою це відбулося?» «Так!» – зіниці Луїзи розширилися. «Так! І цього разу дуже...» коли вони проминули промінь фотоелемента і двері лікарняного вестибюля розчинилися перед ними поверхня навколишнього світу неначе звільнилася від лушпайки оголюючи інший світ що зблискував невидимими кольорами був сповнений невидимих форм над головою, над величезним полотном, що зображувало Деррі початку століття, темно-коричневі списоподібні фігури нападали одна на одну, наближаючись і розростаючись, поки не зіткнулися. Коли це сталося, був темно-зелений спалах, і фігури розлетілися в протилежні боки. Яскрава, сріблиста лійка, схожа чи то на водяний смерч, чи то на циклону у мініатюрі, спускалася сходами, що вели на другий поверх, де були кімнати для зустрічей, кафетерії і конференцзал. Широкий кінець лійки кивав при кожному переміщенні зі сходинки на сходинку, і Ральф від це здавалося дружелюбним, нагадувало антропоморфні персонажі з мультфільмів Діснея. Поки Ральф дивився, двоє чоловіків з дипломатами поспішали сходами на гору, і один із них пройшов просто крізь сріблисту ліку. Він, не перестаючи, розмовляв зі своїм супутником, але, з'явившись з іншого краю ліки, машинально пригладив волосся, хоча ніщо не порушувало акуратності його зачіски. Ліка дісталася до нижньої сходинки, покружляла в центрі вестебюлю блискучою вісімкою, а потім розтанула, залишивши по собі легку рожевувату хмарку, та й та незабаром розчинилася. Луїза штовхнула Ральфа Ліктем у бік, хотіла було вказати на кабіни довідкового бюро, але згадала, що навколо люди, і обмежилася легким рухом підборіддя. Раніше Ральф бачив у небі якусь субстанцію, за формою схожу на доісторичного птаха. Тепер же перед його зором постала довга світна змія. Вона прокладала собі шлях постелі, минуючи оголошення «Тут беруть кров на аналіз, просимо почекати». «Вона жива?» – стривожено прошепотіла Луїза. Ральф придивився уважніше і побачив, що в створіння немає голови. Як і видимого хвоста, воно складалося із самого лише тулуба. Ральф припускав, що створіння живе. Він вважав, що до певної міри всі аури живі. Але навряд чи це була справжня змія, і навряд чи вона чимось загрожувала, принаймні їм. «Не варто хвилюватися через дрібниці Люба». Прошепотів Ральфу відповідь, коли вони прилаштувалися наприкінці невеликої черги до довідкового віконця. І коли він вимовив цю фразу, змія, здавалося, усмокталася в стелю і розтанула. Ральф не знав, яке місце займали такі речі, як птах і лійка в потаємному світі. Але він був упевнений, що головні ролі відводилися саме людям. Вестибюль міської лікарні Деррі був подібний до фейерверка в День Незалежності або до вистави, у якій ролі римських свіч чи китайських фонтанів виконували людські істоти. Луїза посмикала Ральфа за комірець сорочки, щоб той нахилився до неї. «Тільки говорити будеш ти, Ральфе», – здивованим, знесиленим голосом попросила вона. «Я і так тримаюся з останніх сил». Чоловік, що стояв перед ними, відійшов у бік, і Ральф наблизився до віконця. І тут на нього нахлинув неймовірно виразний, просякнутий, щемливим смутком спогад, пов'язаний з Джиммі Вандер Мейером. Вони їхали по Родайленду, і, побачивши недалеко від дороги на Метча Піто, вирішили не пропустити вистави. Звичайно, п'яні вони були добряче. Двійко перевдягнених дівчаток, стоячи перед відкинутим пологом Шапіто, пропонували програмки, і коли Він із Джиммі наблизилися до юних спокусниць, то почали пошепки застерігати одне одного, щоб поводитися як тверезі. «Чи потрапили вони туди в той день? Чи...» «Чим можу допомогти?» – поцікавилася співробітниця за віконцем довідкової. Судячи з тону, вона робила Ральфу величезну послугу, розмовляючи з ним. Ральф побачив істоту жіночої статі, поховану всередині тривожно-жовто-гарячої аури, схожої на палаючий ожиновий кущ. «Ось особа, яка читає тільки класичну літературу і вимагає вкрай церемонного поводження з собою», – подумав Ральф і одразу згадав, як дівчата, що стояли при вході в шапіто, кинули на них із Джимі оцінюючий погляд і, чемно, але рішуче, завернули приятелів назад. Той вечір вони із Джиммі закінчили в дешевому ресторанчику, задоволені, що їх, бодай звідти, тіля не викинули. «Сер!» – нетерпляче мовила жінка в скляній кабіні. «Чим я можу допомогти?» Ральф майже відчутно повернувся до реальності. «Мем, ми з дружиною хотіли б відвідати Джиммі Вандермейра, Він лежить у палаті на третьому поверсі, якщо...» «Це реанімаційне відділення!» – відрізала дама. «Вхід тільки за спеціальними перепустками». Жовтогарячі гачки почали пробуватися крізь сяйво, що оточувало її голову, а сама аура перетворилася на палаючий ожиновий кущ, геть обшмульганий. «Я знаю», – чемно мовив Ральф. «Але мій друг, Лафеє Чепін, сказав, що...» «Господи!» – вибухнула жінка в бутці. «Прекрасно, що у всіх є друзі!» «Просто чудово!» – вона іронічно закотила очі. «Фейс казав, що до Джиммі пропускають відвідувачів. Бачте, у нього рак, і навряд чи він довго протягне». «Гаразд, я перевірю списки», – відповіла жінка таким незадоволеним тоном, начебто її змусили виконати завдання, позбавлене сенсу. «Але комп'ютер сьогодні працює дуже повільно, так що доведеться почекати». «Повідомте мені свої прізвища, а самі разом з дружиною поки що можете присісти. Я покличу вас...» Ральф вирішив, що вже достатньо скуштував пирога боязкості перед цим цербером бюрократії. Зрештою, він же не вимагав їздної візи до Албанії. Йому достатньо і перепустки в реанімаційне відділення. Ральф просунув у віконце скляної кабінки руку і встиг схопити жінку за зап'ястя. У нього було хворобливе, але доволі виразне відчуття, що жовтогарячі гачки пройшли крізь його плоть, не знайшовши, за що б їм там зачепитися. Ральф злегка стиснув її руку і відчув, як невеликий заряд сили, не більше кульки, якби тільки її можна було бачити, перейшов від нього до жінки. Раптом офіціозна жовтогаряча аура навколо її лівої руки і боку перетворилася на блідо-бірюзову, як і аура Ральфа. Жінка, зойкнувши, сіпнулася вперед, немов їй за комір сипнули пригорщу льоду. «Начхати мені на комп'ютер! Дайте мені дві перепустки, будь ласка! Негайно!» «Так, сер!» – миттєво відповіла жінка, і Ральф відпустив її руку. Бірюзове сяйво навколо зап'ястку знову стало жовто-гарячим. Її власний колір повільно сповзав із плеча до зап'ястя. «Але я можу всю її перетворити на блакитну», – подумав Ральф, – «підкорити повністю». Раптово він згадав Еда, який цитував Євангеліє від Матфея. Спостеріг тоді Ірод, що ті мудреці насміялися з нього, та й розгнівався дуже. І хвиля сорому і страху обдала його. Знову з'явилася думка про вампіризм. У пам'яті сплив рядок із відомої комедії Пого. Ми зустріли ворога. Він – це ми самі. Так, він усе, що завгодно міг зробити із цим жовтогрячим хамством. Його батарейки заряджені повністю. Єдина проблема полягала в тому, що електроліт у цих батарейках, як і в Луїзиних, був украдений. Рука жінки дістала з шухляди столу два рожевих значки з написом «Інтенсивна терапія. Відвідувач». «Візьміть, сер. Мило прощебетала жінка. В її голосу вже й натяку не було на невдоволення, з яким вона вчепилася у Ральфа спочатку. «Вибачте, що вам довелося чекати. Спасибі!» «Це вам спасибі», – відповів Ральф. Він забрав значки і взяв Луїзу за руку. «Ходімо, Люба, нам треба...» «Ральфе, що ти з нею зробив?» «Нічого, здається, з нею все гаразд. Піднятися в палату поки ще не занадто пізно». Луїза оглянулася на жінку в кабіні. Та спілкувалася з наступними відвідувачами, але робила все повільно, начебто її щойно навідало якесь дивне одкровення, і їй необхідно подумати. Блакитне сяйво тепер виднілося лише на кінчиках пальців, та й там невдовзі зникло. Луї заглянула на Ральфа і посміхнулася. Так, з нею все гаразд, так що перестань займатися самобичуванням. Хіба я займаюся саме цим? Ми знову спілкуємося інакше, Ральфи. Знаю. Так? Усе так дивно? Згоден. Ральф спробував приховати від Луїзи деякі зі своїх думок. Коли настане час розплати за це диво, ціна виявиться непомірною. Чотири. Припини витріщатися на цю дитину, Ральфа. Її мама і так уже нервує. Ральф глянув на жінку, у чиїх обіймах спала дитина, і зрозумів, що Луїза має рацію. Але важко було не дивитися. Дитина, якій навряд чи було більше трьох місяців, лежала в капсулі жовто-сірої аури, що скажено кружляла. Потужні, але дуже неспокійні блискавки оберталися навколо немічного тільця зі швидкістю атмосфери, що оточує газових гігантів, скажімо, планету Юпітер або Сатурн. Господи, Луїзо, у неї ушкоджений мозок. Так, мати каже, що вона потрапила в автокатастрофу. Каже? Ти з нею розмовляв? Ні, але не розумію, як і я. Просторий лікарняний ліфт повільно піднімався вгору. Люди, що були всередині, покалічені, кульгаві, кілька здорових, які соромилися свого здоров'я, не розмовляли, відводячи погляди або утупившись на покажчик поверхів або розглядаючи своє взуття. Єдиним винятком була жінка з немовлям. Вона насторожено дивилася на Ральфа, немов очікуючи, що в будь-який момент той може накинутися на неї і вирвати дитину з рук. «І справа не лише в тому, що я дивився на неї», – подумав Ральф. «Мені так не здається. Вона відчуває, що я думаю про її дитину. Відчуває... відчуває мене». Чує мене якимсь незбагненним чином. Ліфт зупинився на другому поверсі. Стулки зі скрипом розійшлися. Мати з дитиною на руках повернулася до Ральфа. Дитина поворухнулася, відкривши Ральфові свій німб. На тоненькому черепі виднілася глибока вм'ятина. По всій довжині її йшов червоний рубець. Ральфові це нагадувало отруйний струмочок, що тече по дну канави. Потворна, жовто-сіра суміш аури, що оточувала дитину, виливалася з рубця, як пара з розламу земної кори. Мотузочка дитини була такого ж кольору, як і аура. Однак, на відміну від інших мотузочок, які бачив Ральф у дітей, зовні здавалася здоровою, але короткою, наче обривком. «Хіба мати не вчила в вас хороших манер?» – запитала жінка Ральфа, але зачепила його не стільки зауваження, скільки те, як вона це зробила. Очевидно, він її дуже налякав. «Пані, запевняю вас, можете запевнити свою?» – відрізала вона і вийшла з ліфта. Дверцята почали закриватися. Ральф і Луїза обмінялися поглядами, сповненим абсолютного розуміння. Луїза погрозила пальцем дверцятам, і сіра субстанція, що зринула з кінчика її пальця, потекла до них. Стулки наткнулися на перешкоду і розійшлися в сторони, як це і було запрограмовано у випадку перешкод. «Пані!» Жінка, зніяковівши, повернулася. Вона підозріло оглянулася довкола, не би намагаючись зрозуміти, хто ж з нею розмовляє. Аура її була темна, маслянисто-жовта зі слабкими спалахами жовто-гарячого по краях. Ральф подивився їй просто в очі. «Вибачте, що скривдив вас. Усе це так вражає мене і мою дружину. Ми не мов на офіційному прийомі. Прийміть мої вибачення». Ральф не зрозумів, що саме намагалася сказати жінка. Начебто він дивився на людину, яка розмовляє усередині звуконепроникної кабіни, але однаково відчував полегшення і глибоке зніяковіння. Подібне трапляється в людей, коли їм здається, що їх застали за справою, не призначеною для сторонніх очей. Очі жінки ще на миті сумнівом затрималися на обличчі Ральфа, потім вона відвернулася і поспішила в напрямку таблички неврологія. Сіра сітка, яку Луїза накинула на дверцята, потоншила, і коли стулки знову спробували зімкнутися, субстанція спокійно пройшла крізь них. Кабіна ліфта продовжила своє повільне сходження. Ральфе, здається, я знаю, що сталося з дитиною. Луїза потягнулася правою рукою до його обличчя, злегка торкнувшись щік подушечками вказівного й великого пальців. Зроблено це було так швидко, що ніхто інший навіть не помітив її жесту. Але якщо хтось із стрійки пасажирів і помітив, то напевно подумав, що турботлива дружина витирає засохлу краплю крему для гоління. Однак Ральф відчув цей рух як заряд високої частоти. Усередині його немов увімкнулися потужні прожектори, що висвітлюють стадіон. У їх нестерпно яскравому сяєві постало жахливе видіння. Руки, огорнуті твердою, коричнево-ліловою аурою, тягнуться до колиски і вихоплюють із неї дитину. Маля все тремтить, махаючи з боку в бік голівкою на тонкій шийці і кидають. І тут прожектори в голові Ральфа гаснуть, і він полегшено зітхає. Йому пригадуються захисники життя, демонстрацію яких показували вчора в вечірньому блоці новин. Чоловіки і жінки, що розмахують портретами С'Юзен Дей з написом «Розшукуються за вбивство». Чоловіки і жінки в одежі похмурих убивць. Чоловіки і жінки, що несуть гасло «Життя – прекрасний вибір». Це зробив батько, правильно? Він ж бурнув дитину об стіну. Так, маляв, весь час плакав. І їй це відомо. Вона знає, але нікому не сказала. Так, але, Ральфа, може вона обмірковує. Можливо, вона чекає, коли він повториться знову. Можливо, наступного разу йому вдасться довести почати до кінця. Раптом у мозку Ральфа пронеслася жахлива думка. Пронеслася, немов метеорит, у літньому північному небі. Можливо, буде легше, якщо батько справді доведе почати до кінця. Мотузочка дитини із грозовою аурою була обрубком, але здоровим обрубком. Дитина може прожити ще довгі роки, не розуміючи, хто вона, де і чому взагалі існує, спостерігаючи, як з'являються і зникають люди. немов дерева. Луїза стояла, опустивши плечі, утупившись у підлогу і випромінюючи такий сум, що в Ральфа защемило серця. Він потягнувся до неї і підняв її голову за підборіддя, спостерігаючи, як у місці зіткнення їхніх аур з'являється ніжна блакитна троянда Ральф не здивувався, помітивши сльози в неї в очах «Луїзо, ти й далі вважаєш усе це таким чудовим?» М'яко запитав він, але не отримав відповіді ні вголос, голос, ні подумки 5. На третьому поверсі вийшли тільки вони. Тут панувала тиша, щільна, немов шар пилу під бібліотечними полицями. Трохи далі по коридору дві медсестри тихо перемовлялись. Кожен, хто стояв би біля ліфта, міг подумати, що розмова стосується життя, смерті й героїчних зусиль. Ральф і Луїза, одначе, глянули на їхні дотичні аури і зрозуміли, що темою бесіди була проблема, куди піти повеселитися після закінчення зміни. Ральф одночасно і бачив, і не бачив цього. Так, занурена у власні думки людина підкорюється сигналам світлофора, насправді навіть не завважуючи їх. Думки його були зайняті відчуттям дежавю, яке нахлинуло на нього у той момент, коли вони з Луїзою вийшли з ліфта у цей світ, де навіть ледь чутне поскрипування туфель медсестри полінолеуму нагадувало попискування системи життєзабезпечення. «Парні номери палат ліворуч, не парні праворуч», – подумав Ральф. «А 317-та, у якій померла Керолайн, саме за постом медсестер». «Я пам'ятаю. Тепер, знову опинившись тут, я пам'ятаю усе. Як, сидячи на стільці для відвідувачів, можна було бачити столик медсестри, в обов'язки якої входило робити записи в журналах, відповідати на телефонні дзвінки і замовляти піцу. Без змін. Усе те саме. Знову стояв початок березня. Кінець похмурого, отомливого дня за вікном палати номер 317 Мряка, а він від самого ранку сидить на стільці для відвідувачів, тримаючи на колінах закриту книгу Ширера «Злети падіння Третього Рейху». Сидить і не бажає піднятися, навіть щоб пройти в туалет, тому що вісник смерті вже зовсім близько, тому що між кожним новим стукотом проходить ціле життя». Його стара приятелька квапилася на поїзд. Ральф хотів бути на платформі, щоб провести. Була лише одна можливість не пропустити відхід поїзда. Стук дощу склочувся чітко, тому що система життєзабезпечення вже була відключена. Ральф здався в останній тиждень лютого. Керолайн, яка ніколи в житті не втрачала надії, потрібен був час, щоб отримати його послання. І що там було написано? Те, що у виснажливому бою Керолайн Робертс із Раком переміг Рак. Цей беззмінний чемпіон-важкоатлет. Ральф сидів, дивився і чекав, а подих Керолайн ставав усе менш уловимим. Тривалий вдих, пласкі нерухомі груди. Зростаюча впевненість, що це саме останній вдих, що вісник смерті прийшов, поїзд прибув на станцію, щоб забрати єдиного пасажира. А потім знову несвідомий видих, коли Керолайн випускала з легенів запас недружелюбного повітря, уже не подих у звичайному розумінні цього слова, а лише рефлекторні перегони від одного вдиху до наступного. Так само, похитуючись, п'яниця пробирається темним коридором дешевого готелю. Стук, стук, стук, стук. Дощ шкребе невидимими пазурами по склу. Заки похмурий березневий день уливається в похмуру березневу ніч. А Керолайн завершує останній раунд у своєму двобої. На цей час вона вже повністю перейшла на автопілот. Мозок, що колись існував під кісткою черепа, зник. Його замінив мутант, чорно-сірий виродок, який не міг ані думати, ані відчувати, а тільки жерти, жерти й жерти, доки не зжере сам себе. Тук, тук, тук. Ральф помічає, що трубочка дихального апарата перекосилася, чекає, поки Керолайн болісно видихне і поправляє трубочку. Ральф пам'ятає, як забруднив тоді палець слизом і витер руку серветкою, взявши її з коробки на столику. Він знову сів і чекав наступного вдиху, бажаючи переконатися, що апарат не перекоситься знову. Але ніякого наступного вдиху не було. І Ральф зрозумів, що стукіт, який лунав, здавалося звідусіль, починаючи з минулого літа, припинився. Він пам'ятає, як чекав довгі хвилини, одну, потім три, потім шість, не в змозі повірити, що всі хороші роки, чудові часи, не згадуючи про кілька поганих, закінчилися ось так, просто й тихо. Радіоприймач Керолайн, налаштований на розважальну станцію, тихо грав у кутку, і Ральф слухав, як Саймон і Гарфанкел виконували ярмарок Скарборо. Вони доспівали пісню до кінця, їх змінив Вейн Ньютон, і теж доспівав до кінця. Почався прогноз погоди, але перш ніж диск «Жокей» встиг розповісти, якої погоди варто очікувати в перший день вдівства Ральфа, похолодання чи зміни напрямку вітру, Ральф нарешті все усвідомив. Хронометр перестав відраховувати час. Поїзд прибув. Сірникова коробка спорожніла. Усі метафори відпали. Залишилася лише жінка, що замовкла на віки. Ральф плакав. Увесь у сльозах він, похитуючись, пішов у куток і вимкнув радіо. Йому згадалися літні дні, коли вони відвідували курси для вивчення відбитків пальців, і ночі, коли вони залишали відбитки пальців на своїх оголених тілах. Від цього спогаду Ральф заплакав ще дужче. Він підійшов до вікна, притулився чолом до холодного скла і плакав. Плакав. У цю першу жахливу хвилину усвідомлення він хотів лише одного – померти самому. Медсестра, почувши його плачу, війшла в палату і спробувала намацати пульс Керолайн. Ральф порадив їй перестати грати комедію. Тоді вона підійшла до Ральфа і здавалося, що зараз вона спробує намацати його пульс. Але замість цього сестра обійняла його. Вона... Ральфе? Ральфе, все гаразд! Він оглянувся на Луїзу, хотів було сказати, що з ним все гаразд, але потім згадав, що поки вони в такому стані, навряд чи йому вдасться щось приховати. «Мені дуже важко». Занадто багато спогадів, не зовсім приємних. Розумію, але подивися вниз, Ральфе, на підлогу. Ральф перевів погляд, і зіниці його розширилися. Підлогу вкривали, перекриваючи одні одних різнобарвні сліди. Деякі ще зберегли свіжість, інші ж вицвіли і були ледь помітні. Два сліди виступали особливо чітко, блищали, немов діаманти, поміж дешевих підробок. Вони були насичено золотаво-зеленого кольору, у якому зрідко ми готіли червонуваті іскорки. «Вони належать тим, кого ми шукаємо, Ральфа?» «Так, лікарі вже тут...» Ральф узяв Луїзу за руку, долоня була крижаною. І повільно повів її коридором. Привіт! День 266. Дякуємо Збройним Силам. І вам дякую. Якби вас тут не було, звісно, Кінг би був, і безсоння було б. Але не було б цього каналу. Почуємось, друзі. Все буде Україна, сонечко.